Velkommen til God Nyhetspodcast. Nå, no, Steffen Borgårdsen, var det lenge siden du hadde sist? Ja da, ja da. Det er... kommer så ofte jeg kan, hvis det er lov. <laughs> Oi! Så stod du av litt. Ja, vokst og blitt gammel. Vokst og blitt gammel, det er du litt. Kan få så vidt jenta det jeg just sa om ett bild jag fick där som har ett bild av dig själv Der du skrev du skände med melding med detta her och skrev jeg trodde jag var yngre. Du ja. så enormt gammal ut. Det ja, bilda i historien där är ju att jag är uppe i mitt eget äppleträd. Mhm. Och klipper klipper mycket för det ja. var det, det tar ju helt av med såna träd. Så för kunde nästan inte se där. Nej. På i där. Men? Jeg har jo, bare for å avbry deg litt, jeg har, jeg har fått med et plommetre, Steffen Vågarsen Har du fått et plommetre? Fått med et plommetre Skal vi bare bli gartner det da? Eh, ja, altså, jeg... jeg synes ikke det var så gøy og så Du må ha gravet hull, tenker jeg Jeg ble overrasket over litt over å ha gravet høl, høl i planen min høl? att att trödda ner et matebein mm -hmm. som du när när vi ser hølles sätter hölles ban han är inte så bred ja. hölles ban och så tryckta liksom uppe ner liksom ja har du känguru eh, ja lite kan göra positur nu blandingen kan göra panda mhm mm. mm. och så tryckta ner ban kommer ett stycke ner ja men når jeg løftet det andre bein, og liksom satt hele jævla vekta meg oppåt, da forsvant faktisk hele sparen. Jeg måtte inn og finne en igjen. Ja, du gikk uh, to spader i på uh, <laughs> det. Det gjorde. Men treet fikk jeg opp. Ja. Jeg valgte nok det mest mosebelagte området av plenen min då. Ja, men sånne, det som er fint med sånne tre, tror jeg da. Ja. Jeg har jo ikke fått det bekreftet noen annen sted. Dette det er kun inni mitt lille hodet at denne sannheten finnes. Ja. Det, jeg tror det tar en del vann. Jeg tror det suger ja, det tror til seg en del vann. Det er jo man kan kanskje fra oven? Ja Kanskje det er bra mose? Nei? Nei det kan godt være at du må ha mose øverst og tre nederst da Jeg tror det er løsningen Nå skal ja. vi se, det, nå kikker jeg på det Nå er det to dager siden jeg plantet det plommetret mitt det, det, så, Men hva, plom, plommer er jo drit lite fett det at det er ikke et hvilket som helst plommetret Det er faktisk et jugoslavisk plommetret Et jugoslavisk okay, har du vært på, på reise igjen nå? Jeg har vært på reise var det gemmer du plotmotret när du inte ska bli tapt i tolv? Jag ska fortelle masse, masse, masse om den grejen. Den... men begränsar det lite så att det bara blir en hel. Nej. Visst inte att vi har en episodepå ett så vet inte jag. Får jag hem masse ah, jeg. masse på hjärtat. Jag nämnde kanske inte det i men jag tänkte kanske vi skulle ehm uh, prova att en lite kortare den här gången här. Eh, uh, då får vi ta episod 35 som er en ja. kortare någonstans. Ja, För detta är episod 34. Ja, välkommen. Och välkommen. Ja. Jag kan ju gå igenom menyn, ja. För att det börjar ju första vi håller till på och premassurer oss, så går det her För det ja. punkt på listan med på på körplanen är då ferie. Det är det jag ska. Det är bokstav T bak Og det betyder att Tommy sitt det Tommy, tema. Det mig. Och så efterpå så er det min tur och där vi pratar lite om radio. Kan jag tippa att det är bokstaven S? Bokstaven S, jag vaktar. Mm. Det är riktigt. Ja. Og så under der igjen så er det altså hovedkategori eller sjanger samferdsel. Ja, kaller du det? Der jeg... begynner T-en å tas for seg road rage. Han er jo, han er jo noen ganger sint, han premakken. Det er ikke bra for blodtrykket, dette. Nei, det er det ikke. Nej. men jeg vet ikke, blodtrykk har jeg liksom andre, jeg vet ikke om det er relevant. Det er litt ja. liksom. for det er andre ting som er viktigere. Ja, ereksjonen. Det har vel noe med blodtrykker <laughs> ja, Det var Men, et veldig dårlig eksempel ja, Og så skal jeg prate litt om Om en, en ting ja. Også i samferdsel Folk har jo vært i Hanisk Over mine fem overskrifter Som jeg har fravert de to siste ja. episoder ja, okay, Fem overskrifter et sted mellom Jeg presser det inn der det ikke passer Ja, ja det er greit da skriver jeg den inn der sånn ja. Skriver jeg fem overskriften Tror det er sånn man sier på tysk har Tom Cruise vært her ennå, forresten? Jeg kom akkurat til å på det Det bør han jo være, for nå er det jo månedsvis Siden av vår siste episode ja. Nå prater om Tom Cruise Du advarte tyske turisme å komme ja. Har du fått tilbakemelding på din tysk? Jeg vet om noen som har vært Jeg har slekt som har vært på prekstolen i sommer Ok Altså, det gikk jo greit Det kunne ikke tyske deg Nei Det gikk ikke messa til prekstolen var greit det Jeg tar meg klokka, så det er det greit ja. Hva sa du? Jeg, jeg har fått en klokka. ny klokke ja. Hva synes du om det? Så helt Men uh, vil du bare flytte den der? Passer uh, ikke denne susingen i bildet her Susingen hus? Det hadde vært leit Jeg må se din klokke, sier du Den Nei, er helt fellig, ny for veldig meg Veldig feminin og liten, synes jeg Ja, det jeg har en liten arm <laughs> Ja, må jeg se en, en svett, på et siden Nei, jeg <laughs> på den som det skal være Radioaktivt, uh, sånn turtlesavfall Den var veldig fin Ja Tiva? Nei Det er litt, litt lyshøyne da Ja, det er nok det Men, det var, men jeg vet ikke helt merkepå Men der, den er sikkert veldig dyr Fikk jeg fødselsdagspresang <laughs> Den dagen du ble um, Nei, en, nei. En, en dag som markerte at ja, jeg var ble født Du ble just mange, mange år du? Ja, ja da Du rundet det magiske? Jeg gjorde det. Var det, nå er det Nå er det mange ting jeg ikke kan gjøre Uten at det ses ned på Nei, det slipper gjorde du ikke faktisk uh, Du er jo ikke med udomdagen Nei, det er ikke. Jo, jeg har vært ut og klippet denne gres. <laughs> ja, det er jo din form for fri etter du har bikket 30 år, så er det sånn du er det gøy. Ja, da er, er, er det ikke noe å det, er to alternativer som gjør at du er så lydig som du er, og det ene tenker er det, er det, for det at din sambror Stine Jong-un øh, gjør at du er med hjemme, eller er det fordi at du triver så godt med dine to nye barn, eller det ditt ene nye og ditt ene gamle? Det, det blir rett og slett bare Tillit underveis dette her Det er ja. ting du bare må gjøre hele tiden ja. Som tar over uh, Styringen ja. det, er ikke, det er ikke lenger sånn at hmm, Hva skal vi gjøre Nå da? Kan vi, bare, kan vi bare hive oss rundt og finne på nå Nei, det er svært sjelden En bekjent av sa at Et barn er ingenting, to barn er alt Ja uh, Med tanke på arbeid da. Ja det er mange, mange teorier om det du, du, jeg har en Vil du si om... at det er jævlig? Angrer du på ditt andre vann? Nei, nei da, ikke nå <laughs> Det er livet krysser du <laughs> okay. Nei, nei, nei. Jeg, hvis man har mer penger Og mer tid, så tror jeg det blir enda gøyere Men det ja. er jo sånn mange ting Du er jo lødd du, uh, ja. du er jo i det statlige Så du har ja, jo ikke en tenpenge Det ordet du sa nå, det betyr at det var stinn Det er stin, mitt, ja. mitt, mitt, mitt, mitt, mitt språk da Lødd og stinn, ja, ja. ja. Da har vi to, to kulturer som er er, og veksler Og kultur, min venn har går, kultur? Jeg opplevde kultur Jeg sier det som det er En fyr som så hvis man kunne være den der Plag som er fetteren til Saddam Hussein ja. Annen kultur altså mm -hmm. Jeg sto og skulle fylle drivstoff Som jeg gjør hver mandagsmorgen Det var et tema jeg hadde Kjempebra, jeg skriver opp, det ned ja. på samferdsel her, Hva heter det for noe Spare med Mål hverandre, mm -hmm. med hverandre. Ja. Vet du hva, jeg tar den om en gang jeg jeg ja. skulle fylle drivstoffen en gang. Er, I Kragrø. Følge rollebytte, jeg. Du skal ha brud meg. Ja, ok. Ja. Du skjønner det at i Kragrø. I Kragrø. Der var jeg, for jeg skulle gjøre noe. Er det 3770 i Det er, var det en gang i hvert fall. Ja. Det tror jeg, det tror jeg gått over 3780 nå. Ja. Nei, det vet jeg ikke nå. Hei. Men uansett av det, så kjører jeg forbi der jeg kjører, og så ser jeg at det er liksom nå som var bara satt en sån sånn visningsplakat igentont sån som där bara sånn, som har de den sånn, ut och ah, ja. så står det nå text så var det det for en liten bok egentligen ja, en liten bok ja, ja en bok med nå tekst på och på, på den boken så stod det skrivet eh, drivstoffpriser Oh, ja. Så det er som på en måte driver med sånn der Bodutsalg av, av drivstoff Tenkte jeg, det var jo, det var jo nesten tøtt Kanskje altså dødsbo? Ja, <laughs> rett og slett noe som skulle kvitt seg med noen gammel fjul ja. hm. Men så ser jeg at det er jo Kort vei derfra til en sånn Svær sånn der tank Sånn som ordentlige bensinstasjoner har jo Den synes jeg har gravd ned, sant? Ja, ja. Men denne her hadde jo bare drit i det Den, det var, den var bare, stod bare opp på, på, på en plass der På en grusparkeringsplass Du, du lurer på meg så sist var i Oslo faktisk Ja det kan at du henne till så. Men det var Få ikke litt... sån drittlangt sia. Ja. Nei, men det var når i hvert fall uh, uh, ikke rett ved 18. Så, uh, så du måtte liksom kjøre av mot Kragerø der og så, og så, så er det en sånn en bensinstasjon uh, der. Okej. Okay du tänker kanske på den der som er uh, i Telemark, du, ja, som Kragerøs vær. Kragerø Men uh, där er nog ett sted som heter uh, Valle eller något sånt nå, som er ja, <laughs> uansett, da, uansett. så. Ja. Uansett. tänker det var jo kanske blivit billig Det var ju det var, jeg tror det var på en lördag så var liksom drivsprisningen ganska låg och jag kör diesel nog, sånn, så det är alltså billigare, brukar mindre alt, diesel, hej, diesel, diesel, hej. I husbilen, ja. Ja, i husbilen det också är ju blivit järgare än en en en bensin havet aldrig. Ja, bilen blir som herren, sier du ja. <laughs> Det er jo et gammelt uh, Vitamestisk ordtak Det er det faktisk Bilen blir som herren Det var fint ja, fin flott, Beklager. sånn det er tank Og så får jeg gjort det jeg skal Og, og så på vei tilbake Var ikke tenker... det gøy når jeg har imitert Vitamestisk? Jo, det hørte jeg ikke ja, jeg så du lo <laughs> ja. jeg tror jeg ikke på noe annet ja, Kanskje Beklager. Men, men så på vei tilbake så, Vet du hva faen jeg tar og stopper det? La oss si at denne dieseren Som denne solgte kostet 11 kroner og 69 øre for literen uh, Ja, du er jo ikke fremmed for å spare noen kroner du. Jeg er jo ikke det, så det så, Men det regner mm. Det er verdt det når det regner Og du får billig diesel Da kan jeg stå liksom litt sånn du, det, er, det er litt overbygg der, men det var ikke sånn kjempeoverbygg Så jeg ble litt klissklass ja, Litt søkeboløtt Men, <laughs> litt søkbar, ja. men uh, jeg, jeg tåler det, for det regner jo penger også Ikke sant, jeg sparer ja. <laughs> det, ja, du er glad i det du. Jeg er glad det Ja og så uh, full tank, ikke sant? Det er jo uh, 700 sa liter Sa du? Full tank? Nei, nei, det ble full tank, full tank Og så ja. ble det noen 100 kroner, ikke sant? Ja. Så har du innby... det sånn her 600 liters tanker? Ja, den er veldig romslig den her tanken Er det sånn kjempe stor tanker? Ja, jeg tror jeg kan fylle 100 liter på den her hjørnet Det er jo en... fett dyrt å fylle ja. opp den tanken Ja, det er ganske, det er ganske mye, mye plass Jeg har aldrig aldri kjørt den tom Men jeg har aldri jeg har fulgt den opp ja. Hvis du ikke kunne ha lånt den bilen mitt. men. Det som er da, det gøye, er det. Er det noe til poenget? Ja, nå kommer vi. <laughs> ja. Fordi jeg kjører jo da ut fra denne grusplassen, hvor denne øh, bensinutsaget øh, står. Ja. Og det første jeg ser er jo en ux med 10 øre billigere liter. Å oh, nei! <laughs> <laughs> den var rett ved siden, da. Den var rett ved siden, da. Den, den som, den som jeg, kunne også, jeg kunne kjøpt sjokolade der, ikke sant? I tillegg matso chips ja. så det är sport otroligt fort 200 kr på en ja, tappsr. Så sparar du pengar alltid allt tror jag likväl. Men det är forskjellige budgeter. Så ska du ha ja. på pölse. Jag var på Vinbärkamp förra helg. Ja, och går Vinbär någonstans. Nej, det det jag de de en uppswing. Men men så så packade mig jag samman på en liten sån minibus ja. Vi var en egentligen 16 styck, blev 13 og så blev vi 14. Ja. Eh vi ville en kort tur. Ja, väldigt väldigt okej okay. med sånga och Hösta. Eh, lite trist där när de det där två så blev det ett tillskudd Ja, det var ju 3000 som fall fram. Eh ja. till bilen. Det ja. var 16 blev 13 och ja. så blev det 14. Ja. Jag jag tog uppsärmer det då. Gott gott sätt. Eh, Sånga Hösta hela vägen in. Vi körde till Egorsund då. Ja, där är det rätt för. Därför jag vart för sig bil med Kompo och sen gunga, ja, vänta, flera gånger Egorsund faktiskt. Ligger man i Egorsund, okej plats. Okej Folko, men säger det ha kulostred. Men vi sang jo, begynte å drikke ganske tidlig på morgenen mm, Drikke tran Drikke tran og sånn, ja Så vi sang jo hele veien Vi sang jo vinnbærte låter så, så var det jo en United-kamp vi skulle se på en pub der vi, Der tog jo premarkstyringen og styrte Sovnet litt i pausen, og, men så våknet jeg til en annen gang Og da bytte ja. vi pub Da bytte vi pub til en pub som hadde United-flagget på utsida ja. Og det var jo ok for oss ja, det det Så der jo, det var det sånn et svært lærrett Og så foran det lærrettet var det sånn liten benk ja. Og så var det litt plass mellom lærrettet og veggen da på den benken Sånn at der kunne unge premak Akkurat på plass Til å legge seg på Der sto jo jeg da I bare kropp og sang Og skapte Vi fikk masse skryd for det De sa det at Der har jeg aldri vært Så godt livet vårt Du må gjøre den komme igjen Nei på Sånn, sånn direkte De sa det sånn ja Ja Ja Det Kom tilbake Sa de kanskje Ja, ja Jeg igjen. vet ikke hva de noen... ja, Det er lenge siden jeg har vært Jeg i skjønn ja. Men, jeg, Men plass, er... jeg, jeg vet ikke En jævla god indisk Er det sant? det det dritgott det ska man. Väldigt glad indisk butter chicken då. Butter chicken du just det. Butter chicken är eh uh... kanske det bästa i hela världen. Ja, det är väldigt gott. Ja. Kast en tärning. Ja, gör ja, det. Tärningskast 1. 1. Ja, indiern Tantori. Det är ja. Men nej det det är väldigt väldigt Men i alla fall eh gav jo flatt på den under den kampen på den pubben. Mm -hmm. Når När vi in kampen och kom. Ja. Så fick jag det lite. Då <laughs> då miste jag luften egentligen kunde man säga. Okej. Så vi gömde oss i England då, när stod ju framme där med flagget. Tog en plan var egentligen att ta en litet mer tillbaka i foten. Men var United kampen för? Ja ja. ja, Så de siktar sig in på TV-publikumen och i, i ja, ja. tredje division eller vad. De men, men det som var det som var gay var det att jag blev väldigt väldigt jag miste luften mm -hmm. i i kampen. Jag stod ju framme. Planen var som sagt att egentligen ha en lite tillbaka tagen roll mm -hmm. i förhåll till rollen jag hade på förra kamp. Ja. Gikk ikke helt som planlagt Så jeg, så jeg sto jo helt foran der Og veiva med en flagg Og stod og brølt Og satte i gang sang og sånn Det er jo Vi nevner er godt, nevne? Hvordan er Vindbjørn-sangen Jeg den? tror ikke jeg ta det inn nå Jeg ble så himla hårs for I går det sang Så det er, at, men, er i alle fall med Og så måtte ha en timeout Så jeg har ått Fire pølse Kjøpt for 200 kroner i pølse Det kostet 500 stykk 100 kroner mener jeg <laughs> <laughs> <laughs> Og så bare så det Vindbjørn Det er jo altså Lokalfotballaget her i, i byen ja, jeg tror det er... det er så mange ute forbi i Vennesla som hører på oss. Det er noen. Det er noen. Han er i Nederland, for eksempel. Han er i ja, jordaien i Nederland og i, i Staterne. Ja, han også. Og i Russland. Russland også. Så det er mye bra bruk av internetmaskering der ute. Det kan være det jeg har bodd i Vennesla før. Det kan være. Ja. Det kan være det de kjenner seg igjen i, i praten din. Skål. Det med vann. Det går veldig godt med vann. Jeg tror jeg, hvis jeg hadde hamnet på en røde øy, og måtte jeg kunde få en sån livstid eller heter för nå när vi liksom har så mycket som sånn du klarar att bruka resten av livet den den mängden livstids. men livstidsförbud ja ja, uh, ja. så vill jag valt på vatten alltså var så det banker liksom eller mosell <laughs> eller det gott light vet du vad jag blev serverad mosell light jag tänkte nej fick en kopp saft istället för för det för besök ja tror jag jag tror jag vill ha slett var nå tog du nesten en forlage og prøvde redde meg ut fra rasistisk motivert samtale, men som jeg innleder mig så var det altså en, en alvorlig nye landsmenn som hadde en litt ufin opplevelse med her forleden. Ja. I går skulle jeg fylle drivstoff. Ja. Fordi du er uh, ferdig med, hvordan gikk det med Vindberg til kampen da? <laughs> jeg kommer til å fylle for dette. Vindberg tappte. Vindberg tappte? Ja. Mot Eger Sund? Jeg går svinva suverena för något nu så. Paros återbakt på paros. Vi inne vart slog de och det lå på suverena på toppen av, av ballen tar tar Men i alla fall så skulle är fjärde drift i god morgons. Ja. Och eh heter den här Circle K Grimsta. Ja. Rätt så Grimsta. Ja. Hörru det är Statoil. <laughs> circle K. Well Circle. Nu är det er ikke noe bedre med det nya namnet. Men i alla fall så körta in og der stod det då det är åtta pumpe tillgänglig. Mhm. Mm det var åtta upptagna pumpe. Ja. Det stod fyra stycke kø, Och jag placerade mig i då. Så på på en siden, i såna rad vi ser varandra all i den. Jag placerade mig i og der där kommer en bil till. Ja. På ut, utstyr mig igen. Ja. Och så rygger då den bil og det var då han han nyländsman men som må kan far mig in rätt framme och gett om jag på en måndagsmorgon blev förbannad över detta. Och här har väl så vi inne i trafik eller liksom vad det är. Nej, det det är jag inte kom var men jeg, jeg endte faktisk opp med her, så bide jeg meg i lepa, og så bare uh, ta en annen plass. Der kom en rett på siden, rett etterpå. Men jeg ble forbannet. Jeg så meg. Så tänkte jeg, så sa... Du ble så, så holdt på å si noe til. <laughs> jeg sa det brølt inn i bilen, da, og kalte han masse ufordragelige stygge ting. Uh, veldig stygge ting. Ja. Den, så tenkte jeg, jeg var, jeg var litt overdrivet. Så sa jeg, jeg, jeg var om mun unnskyldig da, inni meg. Men, så når jeg kom in i, i butikken, for jeg måtte inn Købesnus, det måtte kanskje han også. Han hadde et uttrykk som gjorde at jeg sa antiunnskyld. Jeg, jeg trakk tilbake unnskyldninger, ja, for ja. han var en heselig figur. Han, Rett og slett et uspiselig vesen? Rett og slett et uspiselig vesen av dimensjoner, vil ja. jeg si. Så du, du har jo sagt svært ofte til meg, da, at ikke all invandring er god innvandring. Jeg har jo vært inn på staden. <laughs> uh, Står du ved den nå, ennå? Øh... Uh... Ja, <laughs> jag har all... sagt det till dig, men uh... Du har helt poäng. Det var jag där är inte det är lite alltid sagt at du har rätt poäng. Nästa sak, men går vi till Per Emil? Ja. Ja, vi får höra något som så du blir rätt och sättt bara lite kösnicker. Utsatt för snik ja? Ja. ja. ja det är som det er sånn folk kommer så på fram. Har vi huglevan här? Ja. Ja, han kom kommer ju av framför mig. Ja. Johan i alla fall så hade jag varit ferie. Det har varit ferie nu. Det är slut. var på ferie. Eh, staycation, hör du med? Eh ja, har ju inte inga fall. Ja. Det det jeg har jag det gøy? Ja. Det blir bedre. har ju fått <laughs> Det blir Ja, det som man greppar man får ju gjort lite hemma då. Nu har vi fått play igen. Det var ju för myr. Nu har jag fått som all det altså, mig, men jag trivs bättre visst du ser fint ut där det är og nå ser det finere ut der jeg er, på grunn ja, av ting jeg har gjort. Jeg kan jo si at før, litt før ferien her i sommer, jeg skulle ha bursdagskap for jente og unge, så tenkte jeg, faen, jeg skulle malte det rekkeverket. Mm -hmm. Bare toppen av rekkeverket. Bare øverste bord, liksom? Ja. Det som du legger hånda på? Ja, eller eller. He Nei, det er ikke så lett å legge hånda på meg, for jeg er sånn mm -hmm. Men i alle fall, så kikket jeg kikker på, på huset mitt, mm -hmm. tok et skritt tilbake, kikket, hvitt hus, gikk og kjøpte vidt maling. Mm. Det var nesten riktig farge, så jeg ikke hadde malt det. Så, jeg Hele huset? Nei, for faen i hele huset, i toppen Men det var nok arbeidet, skal jeg fortelle det du, ja. min venn Så jeg endte da opp med å gi faen, og så reiste jeg på fredag Ja, så men du jeg... hadde gjort noe det Jeg har jo det Du har jo malt masse, sa du Jeg malt toppen av rekverket Ja, du sa det Nei, det er nok jævlig mange meter, men det er jo hele fronten av huset der, noe peger ja. Og ned og så helt helt rundt, ned og sånn ned til der du stemmer jeg... parkert 4,5 meter, är det sant med maling? Så det meter i helvete, det är säkert 25. 4,5 <laughs> meter. Men ja. det tror jag inte långt om. Nej. du på Kan det gå till det? Ja. Anyway, ja så du reste på ferie då. Var reste du då? Eh, satt på en onsdag. Mhm. Mm Och skulle resa, ville resa på ferie. Eh, min dotter skulle til Makarska i Kroatia. Mhm. Mm Moraner på Slowreise. Så sa det jeg på moranen, altså moranen før moranen, hos skolreise, tenkte jeg må se om jeg finner ferie. Kom över en uh, ok enveisbillett til Split, mm -hmm. i Kroatia. Uh, bestilte turen moranen etterpå. Så jeg reiste på samme fly som deg. Uh, det var ok for så vidt det. Ikke så gøy at hun der uh, eks-svigermoren min, slash bestemoren til, til datteren min, klarte å legge ut et bilde på Facebook, som gjorde at det så veldig ut som jeg reiste på tur sammen med deg mm. Det Gjorde jeg ikke Tenkast 2 Tenkast 2 For det bildet Ja Men så, så kvelden før jeg reiste da Så fikk jeg en sms For jeg, jeg, jeg gikk inn og fant, et, fant et, Som sagt en billig flyreise Direkte fra Kjevig mm. 1500 kroner Det er splitt Fra Kjevig til splitt kr. 1500 kroner 1500 kroner Nok En vei da Ja De, de visste at det Han må jo ha i min overgang Ja da... Men jeg endte totalt på 3.500 tur og tur Ja Endte det er ganske ok, direkte fra Kjevig. Mm. Men, kvelden før jeg skulle reise, begynte jeg å pakke, ganske sent. Jeg er jo kronisk forsinket. Mm. Så fikk jeg tekstmelding. Uh, For det hotellet, jeg gikk inn på booking.com, fant noe, bare noe billig, bar to nøtte, skulle bare ha en plass å lande litt og komme til Hektan. Og så fikk jeg en melding. Hei! Uh, skal jeg hente deg på flyplassen? Med vennlig hilsen med Linda. Ja. Så tänkte jeg. Dette er ikke vanlig Jeg har jo reist noen ganger før Jeg har det fått teksten Jeg har ikke fått fortelle om, om de skal komme hen til meg på flyet Og så skrev jeg tilbake Ja takk ja. Og der kom Linda Hun skrev da at Jeg er 29 år gammel jente på, Med langt svart år jeg skrev Jeg 32 og jeg har rødt skjegg Og har ditt bukse Du reiser jo i uniforme ja, Selvfølgelig Ja ja Jeg reiser konsekvent I joggebukse Når jeg er Ja men du ska inte vara utanför svettpunkt. Nej, det fick jag, svettpunkt fick jag. Mhm. Men jag vill bara kanske nu, syns så godt. <laughs> men så kommer kommer då ner till til spitt och hämta mig og så körde då var ett par stycken så träffade som skulle som tyvärr hade två Nej, ja, du fick inte för dig själv nej. Nej, men så släppte jag på dig og så sa jag till mig. Eh, Leila, det ni är inte klar än då. Så tänkte jag först lelighed och så sa jag inte klar. Så sa jag, "Kan du vara med hem till mig lite grann?" Og så hängde jag ett nack på. Nu tar vi Så tänkte jag i helvild världen eh uh, tillvis populära Kroatia. Du har köpt en annan typ av hotell du, föredrar jag? Nej, det hade jag någlikt. Jag har ju för så Det hade du i alla fall gjort, jag är helt säker på, för jag har också köpt hotell om en aldrig har Belinda eller Linda? Med Linda. Med Linda. Linda. Aldrig har Uten Linda og med, Linda. Ja. <laughs> med, Linda. med Linda. Du är Linda eller Med Det var då med Linda. Men men var det Dette. attraktiv? Ja, det var ju, men grejen var det at jeg gikk jo fra følelsen at jeg hadde kjøpt Et hotellrom mm -hmm. Til følelsen at jeg hadde kjøpt et bordellrom ja. Ganske fort <laughs> Det skjønner jeg godt Og Men... ble jo litt stresset over det på vis. Jo, Selv om jeg virket tøff og sånn <laughs> så... Men i alle fall så skjønte jeg jo ganske rart tegninger da, Når meg og Melinda Kom hjem til Melinda mm -hmm. Og da ble jeg møtt av to Relativt viltre barn ja. Og ble plassert på kjøkkenet På en stol og der satt da Babushka, mammaen til Melinda, ja. som var veldig tønn, røykte med alle fingrene hun hadde. Og der, jeg kunne nesten ikke se henne. Nei. Jeg satt gode 5,80 cm fra henne, og kunne nesten se henne. Og så sa hun, men jeg hadde pratet i stående, så sa hun, hun hørte ut som hun, du kunne høre henne røyte en hørte ut som hun hadde en, en dram om henne, og hun var egentlig før Så kom da at, det er ikke Røygen som dreper deg stress. Så, ja. Og jeg var jo så enig som bare gjorde den. Du tøtte ikke annet, nei. Nei, der sad jeg, og pratet da ho henne her i Babushka. Ja, for det du ble degredet. Og der kom en nabokjæring på besøk, som er satt sendt på rommet, og det er helt sant, Torgossen. Og der sto jeg i bikket, og sto å hoppe opp ut mitt, og en jævla undulat som sto og sang meg i øret, og der sad jeg for meg, pal, på et satans billig kjøkken fra... Puh, skal jeg si... Ja, det, ikke Kea i hvert fall nei. var det fra ikke, ikke Kea en gang Men de, altså, kjøkken er billig Så det var vel selskapet Ennå billigere, <laughs> faktisk Å, oh, hadde jo nesten ikke tøy på sig Hvor de gamle var borska Og så var hun så tønn og, nei, så, så der sa det da Og kikket Og blunka <laughs> Som er en jævla hamster Så fikk jeg etter hvert stort rafam Det lille jeg, jeg kan jo bitte, bitte kroatisk Så jeg kan jo si jeg er solten Så det droppet jeg da For jeg var redd for å bli så rett mad Da hadde jeg antagelig så det renner Fikk spurt om de hadde noen brennvinn ja. Det hadde de, opp med skabe og inn. Og har ikke sett så mange ledd hun hadde i armen, for at hun var inn og bak og under og så opp og så litt ned, og så litt igjen inn, og så fant hun en flaske der, og så var det, framme, så var det en drann, så skålte hun meg, og så koset så oss. Åh, Melinda var jo langt gående. Ja. Det var jo de stuene, var på med noe annet. Du måtte jo passe hungru, da. Det måtte du kanske. Så det var, men så etter hvert så kjørte hun Ja. Og der, ja, det var en øh, veldig styrk leilighet. Ja, det var mer utan babuska. Det var ingen babuska allvis. Jag hade lägenhet från Masjkel men grejen var det att jag var jag var hade rätt så med Airbnb. Ja. Sjunte jag att det Nej, det var jo genom booking.com. Mm. Uh, alltså also known as ett fördyrande mellanled, si? <laughs> Så jag betalt jo i helvete för den här lägenheten. Jag Airbnb, det er jo et fördyrande mellanled bara där. Men du la på en på en jeg nivå. La på flera flera led. Ja. Eh uh, så äntade med bo, det var ju en var sån här Mm. Og det så de var sloppe fra lufta, for det var høyvis av de. Og så gikk det noe mønster i noe. Nei. Min tvangstanke, og også din min, gikk jo Og så ferber jeg ja, der bor du inn i en etaske. Mm -hmm. Så tenker jeg, kjære Gud i himmelen, om du er der, så la det være heiser i bygget her. <laughs> sånn at jeg skal gå opp og ned de trappene der. Jeg kommer frem til å gå ned ti kilo på denne ferien min. Men så <laughs> ja. hadde jeg bare boken den i leden for to dager. Jeg tenker, jeg blir ikke herre de to dager en gang, tror jeg. Nei. Men jeg kom inn i bygget. Der var en heis i bygget, det skal sagt Den heisen var akkurat nå, nå, Ikke at jeg er så jævla slank og smidig Men den heisen var akkurat som meg Altså jeg hadde heis Jeg hadde heis vegg Inntil meg på alle fire siden, faktisk, den faktisk Så det var akkurat plass til meg Og han tog med til 9. taske Så det var greit nok og, Måtte vi sende opp kofferten sånn uh, Send opp den første, ja så måtte jeg fyr som heter Grga Som bodde i 8C der som kunne ta den imot Så det var ok Men kom inn i leiden og ble veldig positivt overrasket det var det var derfor jeg skjønte at jeg hadde dritt litt på draget for jeg hadde jo ikke trengt en leilighet som det fint kunne bodd to fulle familier liksom mm -hmm. det var to soverom, det var jeg bare skal tøy det var til meg sånn der, hva heter skal man se? ja, det heter det og det var stue, airconditioner var der selvfølgelig kunne jeg henge tøy på utsida det var sånn der, du, du, du, du kunne henge opp tøy på utsida-vinduet det var ikke så aktuelt, for det er potensielt som jeg gå en kilometer hvis jeg blåser ned så de gjorde allerede, så jeg tørket tøy Men har ikke fått tørktrommelen til De hadde ikke de hadde ikke der Jeg må jo anbefale konseptet igjen Vaskmaskinen og tørktrommelen i ett ja, øh, ja, for det er det jo Det har jeg jo, vet du, ja, det klart du men, men veldig ok leilighet Så jeg, jeg ringte egentlig Homme Linda Ganske fort og sa Kan jeg ikke bare ha den leiligheten her frem til mandagen da? Så hadde jeg det, og så reiste jeg ned til Makarska etterpå Og var da litt sammen med Thea familien, ja. ja, det er Thea Uh, men, men veldig ok, okay ferie uh, det de, de sårt tiltrengte dagen alene I splitt først Ramlet ut på et noe jævlig par kveldene Og vet du hva, Steffen Borgåsen? Jeg har vært på pub crawl Det har det vært nå, ja. Slå den men, men, I en alder av 32 Om ikke kunne vært faren til de andre Hun har hvertfall en ganske ok onkel, tror jeg ja. Jeg var ganske med velren Det, det var jævlig tilfeldig da For jeg var egentlig på vei hjem den ene kvelden Ja måtte bare innom noen steder først. Nei, ja, jeg var bare innom en, en pub der skulle ha gjøl. Jeg, jeg var på vei, vei tilbake igjen til, til leilederen. Men er det ikke litt Viggo å bare sette seg alene i, i barn? Nei, jeg, konge. jeg ja. elsker det. Jeg, jeg setter meg ikke i barn. Det, det er Viggo. Men, men uh, å si det på utsida der, og så altså på en sånn en... På uh, Ja, det er jo sånn der trange gade også, så denne stoler jeg bor på utsida. Å bare sette seg ned der og ha gjøl, og si det å dømme folkene igjen forbi. Jeg elsker ja. det. Best jeg vet i hele verden. Fordi at de der... der Unnskyld meg, alle ute i restaurantmøbelfabrikanter. Ja. Men litt mer komfort neste gang. Bare litt, litt til. Skylke på litt tjukere bein, eller sånn sikkert så det viper alle veier, eller lengre bein. Ja, men greia er jo at på sånne plasser, så er det jo ikke, det var jo ikke Skanska som hadde vært og soltert den der, for sånn. Nei. Det var brosten i fra uh, år to. Ja, det, var, det er det første brostenene, faktisk. Sånn. Det var prototypen, faktisk, vi ja. lagt der. Men, uh, men jeg, jeg satser med deg og tok i øl, og så sier jeg, så fikk jeg, han ovnede øler for meg, mm. og så ga han meg, satt han her, den kostet 16 kroner, cirka 20 kroner. Så hadde en 10 år, og jeg hadde en 200 lapp. Ja. En 10-settel, en 200-settel. Ton så sier han, jeg kan ikke veksele 200-settel. Tenkte jeg, nå er mye du kjører. Og så sier han, jeg er drit på. Uh, du kan bare ta den øl, du. Så sier jeg, hva i helvete? Uh, Skal du ikke kjøpe to øl, jeg kunde köpt ti, 10 eller. Ja. Men nej, jag skulle bara ha den en. Så sa jag man ta den 10an i alla fall. Ja, grejt. Så vi tar och dricker den tänkte jag, för jävligt. Och så stod det där och drack i många timmar så ja, grejt nog men jeg gick inte och köpte en öl och så måste jag bryta på liksom. Mhm. Mm så gick in in på ett bageri för att växla. Fick växla. På väg upp igen så kommer en akallens öppelbil förbi som hurar att jag måste stoppa. Mhm. Mm så för jag körde så en liten bit liten öppelbil runt i gatan. Stoppar så stannar en flicka på sig man kommer prata med. Så säger ja, du måste bli med oss. Och så og så kort fortalt så endte vi opp, vi satte en, en stund med og en, en australier og en nederlander, så vi på en pub, og så skulle vi en på pub crawl. Ude på en stor plass, fikk så sånn være en jævla Hawaii-krans rundt her ue, mm -hmm. på en buss, og så jeg går jeg til, faen, jeg kikket på kartet over, jeg var faen, jeg, jeg tror ikke jeg var i Croatia en gang på, på den dekalasen jeg var på. Og hvis du lurer på å fulle folk blir på pub crawl, så ble jeg altså tatt for å være Conor McGregor så kan jo du då död med sköld när börjar det? Han? Du vet ju om det han har varit i ny hand i fan han har han slåss ju på i hela. Och ja, han ja. Ja. ja. du var ju på han du ligger ju inte på han. Där är kallesräck och det är att han är ju lite rörlig skegg. Ja, han är liksom lite grann men det det var nog det var nåt så. Ja. Så uh, ja, det var ju våldsamt. Det skulle bli folk ja. Det hadde, var ju våldsamt det där. Jag bara med. Jag måste ha en liten ting till. Åh, en till. Til. Inte, nu öppnar jag med fingrarna ja. Ja. Det färd med stryker sen du av listan, ferien. Ja. Det är inte, det kan du köra rätt igen då. Nej. Jag ska nämligen säga si det att skulle det bli lite nästa års ferie? Eh, nej, jag ska förhålla där jag är jag kunde här i 30 år tror jag. Jag har upplevt massor massor sjukt och gøy. Men ÅTÅ gick ifrån jag hade ju lejde en, en ny lägenhet i Markaska. Gick ifrån lägenhetscentrum. Lå litt forbi, forbi sentrum Og jeg bar da på en sekk for ho Og hadde da tatt av meg t-skjorta Slå den mm. Og så gjeng jeg nedover Og så hadde lagt t över over sekken Kom ned til sentrum, t-skjorta var vekk mm -hmm. Og det var jo da min Adidas t-skjorte Som matcher Adidas buksa Som øh, Noen vil si at ikke det matcher Men, <laughs> men ja det Er det den du har på deg nå? Nei, uh, du vil legge litt Når du <laughs> Fordi at jeg gjenger tilbake igjen da, noen 100 meter, finner ikke t-skjorta. Der er jo mye... Det er rart at du my, snur. My, ja, men... Jeg, jeg, jeg trodde du ikke type som gikk... Eh... Nei, men jeg måtte, måtte skjekke, for jeg er veldig glad i den t-skjorta. Jeg har to stykker også. Ja. Uh, det var nok årsaken til at jeg ga meg et, ikke så veldig mange hundre meter. For der er jeg mye stålpere og ganske like at hvis vi finner Adidas t-skjorta på bakken, så tar vi jo. <laughs> ja, finner den Ja, så den t var jo ikke der. Men så var, var min nære, og... og utrafærns i mor. Ho datt meg og ble igjen der, og så når jeg skulle tilbake til min leilighet, så torsdag går tenkte jeg for å gå akkurat samme vei tilbakeen da, så kan finnes det så ta meg. Og da kommer jeg opp til rundkjøring, og så ser jeg på andre siden av veien at der ligger 583. Noen har vært hyggelig nok til bare å bare sparke ut ganske langt inn til muren. Men men det er ikke ok. Jeg gikk over veien mot Teseota, da er heftig trafikk. Og tenkte jævla gud meg, for då hadde jeg vet i nok kjøpt meg ny Teseota, som tilfeldigvis den skal den er på meg nå. Mm. Så der var jeg på den. Og så uh, stender jeg en T-skjorten min, som ligger på bakken. Jeg henger bare på den nye T-skjorten min, og kikker på den gamle T-skjorten som ligger på bakken, i en krøll, veldig sammen krøller, og tenker, jeg er glad mye ganske. Ser, ser ut som om jeg på T-skjorten. Så jeg, jeg kan ikke bøye meg ned og plukke opp den andre T-skjorten min. Også. Så til slutt så mannet meg opp, sykte meg opp skikkelig, ville länge stod där och vuderade liksom vad vad den genomsnittliga kroater tänke om dig då? Du... Så i ja, en halvtimme tänker jag så. Jag stod jag stod ju så väl men jag stod och såg på bli och tänkte okej, okay, jag gör det. Böjer man ner, plockar upp så var det ju kemi. Nej, allihopa. Så måste jag bara släppa igen så går vi då. Ja, jävla pinlig upplevelse. <laughs> det, det er jo uh, synd bare... det gick ju bara en bedre sort det och haft med sig. Eh uh, ja. Men du vet ju hur den har varit. Nej, det har vet jag inte. Men på, jeg skal felle det At det er 200 meter videre Forbi ja. en park Så så var noen som hadde hatt det med å gjøre med på tur Fordi at de en hemlig mistet Eller lagt igen en boksershjått i parken Åh Så gøy hadde de hatt det sånn, sånn er det noen ganger ja. Det ja. var i korte trekk Korte trekk min Ikke så korte trekk Men. Skal for så vidt anbefale Splitt i mye større grad enn Makarska Makarska var veldig malorka siden, Har jeg vært i? i ja da Likt Eller det godt. På, jeg har jeg Har jeg vært i spritt? Ja, har Det var fint her ja. ja Jeg vil jo inn tilbake altså Det er nesten et tema for kvelden altså Jeg kan kanskje bare gå nå, jeg Nå ferdig med mitt Nå er du ferdig med mitt, ja. Da kan du bare Til litt vann, jeg ja, gjør det. Jeg kan også få litt vann, for sånn Få så mye vann du vil Det kan jeg, for jeg bor i Norge Ja Det er litt greit Men Eh, tror faktiskt temat här blir blir liksom resa för för den episoden här som för du snackar om feri, det ja, ja. involverar ju en del reseverksamhet. Og då skal jeg snakke snacka om om lite om bil. Litt om bil. Det är ju ju många gånger resa. Ja, du reser ju ofta når du när du hyrger en bil. För 4, det är 5 år sedan. Så övertog så övertog vi en en Volvo. Som var blitt levert fra, fra produsenten Uten antenne Oi. Uten radioantenne Det hadde det ikke høytalere eller noen sånt heller men, Så det satte jeg i, Men jeg, jeg ga det aldri å montere en sånn en, en Mottaker til radio Nei. Så du hørte aldri på radio? Hørte aldri på radio da Det, det er blitt noen år, ikke sant? Kan jeg, kan jeg bare skyre inn at den gang du lånte min Honda ja. Så fikk Ø, jeg den der, tilbake ja. under radio. <laughs> Jag hörde mö på då den, den tiden. Vi hade en tid om här arbetade sammen i Søgne ja. Som er gode en god halvtimme väl sä si 40 minuter ifrån. Brukt dock, jag hörde väldigt mycket på radio. Ja. Börjar sluta på det när du slutt... slutt... en effektiv lut på. Ja. <laughs> Fordi det, du du en väldigt märklig variant av ett ställande som liksom. Jag vill tro at du var du var gåre till til Og Hurumhöi och jag var Men det var du, men jag var i tillbaka Vänneslöv. Du lånade bil med sån, jag tro at mig kanske hade slut på jobbet där bäck 2. Ja, Slutta i anførsel sin <laughs> Ja, vi valgte å oss det Vi valgte å oss, mens var På det jævne ja. Uansett da Så uh, har, jeg, har jeg da bil ganske langt Uten å ha radio Og har vært, gått på en sånn Bluetooth-møte 4G-løsning jeg, jeg må bare skyde inn ja. kan du, du kan se meg antagelig med bedre kan se deg For nå begynner bli jævla mørte det, Og jeg har computerlyse midt i trynet Men ok, sorry 4G, jeg helt med meg ja, eh, 4G og blåtan I skjønnforening Gi meg lyd på stereoanlegget Ja, for du bruker Spotify Spotify bruker jeg, og noen sånne lydbøker Og noen podcastgeier og sånne ting Og Jeg har liksom egentlig ikke savnet den der FM-graden og, men det har jo kun vært på, Jeg har jo sagt at vi i familien Ikke har savnet Men noen i familien mener at det ikke er he hele sannheten Mange ser jo på deg som familien så overhånd Ja, og, og egentlig Beslutningstager og, og, ja. og alt det der, ikke sant? Stine Jongen, ingenting som har sagt <laughs> nei, nei, men hun hadde jo hatt full anledning til Å bare kjøpe seg en antenne Og koble det til bistureren så fort hun <laughs> ja. Altså hun får lov til det Uremelig er hun forventet at hun skal gjøre det I ja. hvert fall uten å si at hun vil at hun skal gjøre det da Ja men jag får det heller inte att hinta. Men så har jag liksom ut, det typ bara några turer gått där så pass länge med utan där för baskalraden och på ha egentligen om att man trenger för det är bara reklam det är bara samma låta. Ja för du låt, du har inte du har inte det du nu heller. Förstått. Altså. Jag tog med mig det var radio där en stund då jag köpte den, men jeg plockade ut den där i cd den var ju den var jo eldre enn bilen, ikke sant? Kassettespiller. Det var jo kassett i den, og den hade øh, koblet til seg en hel masse sånne gammeldags handsfri løsninger, med sånn mikrofon, og det var sånn... Lang, lange mikrofoner, verst jeg vet. Ja, men det er jo ikke vanskelig å forklare, men, men det var rett og slett... Øh, ja, jeg håper du har jo noe i fag. Jeg hadde ikke på den da. Den, den kjøper jeg. Jeg bytter jo ikke blåtann mot FM. Uh, nei, ikke, ikke denne, ikke, ikke gal retning i hvert fall. Ikke denne veien, gjør det. Nei, så da puttet jeg i den som hadde den andre bilen, puttet jeg i den nye bilen, men der er jo altså, det var antenne i den nye bilen, men ja. det er en annen type in i stereoanlegget. Så jeg, da, da, da fikk jeg ikke linka, eller fikk en forbindelse mellom CD-spiller og, eller bilstereo og antenne. Hei. Så da ga jeg faen. Da, ja, ja, da ble det ikke radio denne bilen heller. Nei, sånn er det. Sånn det. Helt frem til! Helt frem til! Har du vært på biltema? Ja, jeg har vært på biltema. Har du det? Og de hadde ikke. Nei, var de tomme? <laughs> de hadde en Awww. annen type. Så da dro jeg på Torshov. Ja. Torshov bilrekvisita. Der hadde de. Der var jeg jo forleden. Jeg skulle ha... Der tilbyr den servicen Der de setter på vinnstilskere ja, Og det er jo guds gave til ubrudelige det menn det, Sånn som meg selv Det han som har dekkene på uh, i Isvitte Hotellet med skjøvelsikt Man ja. uh, kan skifte mine egne vinnstilskere Jeg hadde langt samtale med deg Det her. trodde min bror han kunne Ja men bror har da to svære ruller med gaffateiper <laughs> Rundt Vinusyskålen eh, Nå skal det være sagt at det er ikke det verste På den bilen for så vidt Men jeg var ute på Torsov og skulle ha Vinusyskålen til Bag mm -hmm. eh, Jeg må faktisk ha nye forhånd også. Det var ikke, var ikke lenge siden jeg kjøpte Nye brukerbilen Enormt jævla uh, faen for meg Men eh, Ikud sa hej Citroen C4 Aircross Vinusyskålen Bag Takk mm -hmm. Høftelig som jeg Uh, der sto det da en fyr som så ut som han Sånn altså skal jeg si det Han synes ikke at MCer folk i helgen egentlig Ja, riktig Så han sa Nei, sorry, det har vi ikke Og sier han så ut som han banker opp folk i helgen Så sa jeg Ja, greit Så gikk det <laughs> Jeg skjønner. Så, så sa han det at, ja, du kan kjøre ned på Mekonomen, som da er en, en annen sånn mekanisk forretning. Mm -hmm. Så har jeg ikke dritkjent med de forretningene der, så det at snart har en tur ut på Torså, så da ser jeg om ikke de har fått den der inn på laget igjen. Fordi <laughs> at må han jo begynne å det fikk jeg smertelig erfaring i dag, når jeg, jeg kjører jo meg på motorvei, og blinker, og frem og tilbake fra side til side. Uh, sleid veldig da, merket jeg, jeg. Men hvordan er det du får møkket til bakrute? Er ikke det bare er ikke det alltid regn? Hva er det du sier for noe? Det er jo som blir møkkete Først, alt <laughs> På Volvoen så hadde jeg jo ikke viskebaking <laughs> Nei, men der hadde du jo rau på bilen Jeg har jo ikke rau på bilen Jeg har jo bare rett opp oh, ja. jeg, jeg, må, man fu, må man ha fuh? Må man ha bilfuh? Ja, rett og slett da, bilbuddy må du ha Ja, buddy Nå må du ha det på de nye bilene, der er det jo rett opp Ja, hadde du bygd noen bakre vindusviske på den eller? Ja. ja, den er jo sota som alle mulige folk fra et helt annet land Det er jo faktisk spolenblader du er på Du Men sånn er det da Sånn er det, men ja, så da ble det Da var jeg på Torså og fikk kjøpt den der koblingen Smatt den inn i den andre ting Og vi så var jo FM-mottak på dette her grenet Og nå det første jeg hører fra P4 Er jo at nå skal hun snart slokke det der Hva skal det? Det er FM-nettet Så ja, ja Nej, var ju klar över det självför att at det var nog på färd men men altså, kan man inte bara ha två då? Är det så grejt att uh... nej, du måste ha processoperatörer och ja, och ja, sånt, så en hel mycket ja, folk som du måste ha i jobb. Ja. Det är säkert det är säkert det. Tror du det? Jo, det er det. Jag vet, ikke jeg. det ger fan på. Jag har, har du dabb på i din ring? Nej, dabb nej. Jo, det, det var det jeg skulle til å kommentere for deg da, Når jeg sa Spotify For jeg har fått jævla mye pebor Fra flere fonder lately ja. uh, Fordi at jeg bruker Jeg har Spotify Jeg betaler for Spotify ja. uh, Men jeg bruker det ikke Men jeg iTunes For jeg kjøper sangene mine På iTunes Så lurt da. Uh, da, da, da du jo det riktige valget Ja så, i, I hvert fall for, i forhold til å støtte opp partistanden direkte For det er ganske, mm. Men de, de koster jo ferdig gjort av de sangene Det er jo 10-12 kroner per låt Og jeg har jo da ja, la oss si, jeg har en 5-6-7 tusen kroner kanskje på sangen ja. Men det merker jo ikke om det er så lenge jeg bare kjøper en sang eller to det. det begynte vel egentlig med at det var vel den gangen som Spotify var litt sånn der Hadde du satt på en sang der, og så var det en live eller en cover Et eller annet brugelig menneske, og så var det ikke noe særlig Så tenkte jeg, fuck det her, jeg må ha The Real Deal Så jeg kjøpte sangene og begynte å kjøpe sangene Og da fikk originalene Uh, nå er det snudd litt, for her, jeg kjøpte en 2-pack-låt som var sånne jævla mix-greier, som ikke hørtes... Uh... Hørte ikke som du ville ha? Det var ikke det jeg ville ha i det hele tatt. Uh, så det kan være at jeg må stikke fingeren i det sure epplet, og så faktisk si at jeg må kanskje begynne å bruke sport for det heller. Ja, nei, det, det må du holde oss opp til deg på. Det skal, uh, når det skjer endringen der, så skal jeg si fra. Ja. Jeg skal fortelle deg det, Steffen Borgås, at jeg har oppdaget at jeg har en ny frykt. Litt tilbake til min ferietur i split eh vågar upptäckte fenomenet Uber som är ett alldeles fantastiskt Ja Uber har, har jag prövat. Kärregud och grej väldigt bra. Det var jättepraktisk. Uber alltså Norge eller Ybur det det är inte i Norge. Är inte lagligt. Det är lite musiken. Nej, det är inte lagligt i Norge. Var men, men det er något så. Det kan ja. inte komma det man på det nå. Så vi var i Frankrike så var det også jag är bara full för min ja. Den ene eller to dager som vi var der Det må være ganske greit for vi var En av de dagene så hadde vi behov For kollektivtransport ja. Og alt Stod jo stille, bortsett fra Saibur-bilene altså, mm -hmm. Som kom på flekken og hadde liksom... Så kan du se det på kartet Ja, du skjedde på kartet, du kunde se navnet på Han eller Mohammed ja, men... som kom og hentet deg og... Ja, her var det stort sett Ivan og sånn Ivan og Drago og, og... Ivan, og Dra... Ivan Drago og Ivan Peter. og Drago Peter Uden er på slutten, altså ja. Peter Petrer. Ja. Piotr. Det är ju några Piotr vokaler till överst där. Piotr är helst uh, ja. polsk. Men ja, en ih så sade jag och beskrev uh, när på Uber. Mm -hmm. På telefonen för det du skal bli Uber-chaufför. Jag ska bli Uber-patient, talt på säger. Si. Så der sade jag i alla fall på utsidan av kommunistblock. Mm -hmm. Og Och uh, registrerat på Uber. Sådde på en bank. Plötsligt så ser jag någ i sikte det er en bevegelsen der far meg i rotte, på med foten min. Oj oj oj. Och jag kikade ner. Där i råtta. På större en fuckings labrador. Och jag visste inte at jag var så rädd för råtta. Jag hylte. Tror det allrei modig som jag hade mig för att vara. Så lyfte jag benen upp på bänken Og hylte. Satte ja. satte satt med benen sån, visst du se Så vrädde mig sån och så tog jag benen upp. så knärar mot hakan. Og Och så henne henne runt benen ja, og så ja. hylte jeg mm. Jeg klarer ikke å gjøre den bøyelsen nå, men hvis jeg blir redd, så klarer jeg det Ja, <laughs> jeg har noe å snakke til deg Og så på det. toppen av det, så følte jeg opp med og så, Først et hyl, det, ja. og så et brøl ja. Og så bykset jeg Faktisk, ude fra den der Og så følte jeg meg jævla dum på. For du var alene egentlig Jeg var mutt alene ja. Og det er ikke så gøy å hyle når den er alene Hadde, hadde vi vært to, skulle vi ledde litt av det <laughs> Så jeg hylte stokk litt <laughs> Men det var jo Alena så det var ju det var stor någon folk och kikade på mig så jag måste gå och hämta dig och så jag stod klitt och men jag gick ju inte. Jag gick rätt Ja. Men då har vi pratat om jo, en annan ting eller men det har fått ja. som jag radion. Det er mycket mycket musik av den där gruppen som er från England som sjunger sån ah øh, vad heter Cold, Coldplay. Är det Coldplay eller Justin Bieber? Nej, det det tror du det är Coldplay det heter. Ja, ja Coldplay. Ja. ja. Det är mycket på radio. Det kan godt være, jeg så Coldplay live her, det var kanskje denne Manchester-konserten det Ja Veldig ok, Ben Ja, ikke så ok Ikke da ude deg kanskje Nei, altså ikke, ikke bare det Nej Nei, jeg er jo ikke veldig glad i gå på konsert, men Coldplay er faktisk en konsert Det er jo ikke rock, for så vidt da Nei, det er konsert Ja, jeg synes jeg er ikke så glad i rock jeg er ikke så glad konsert. Å oh, nei. Jeg er så glad i gå på konsert. Ok, da hørte jeg bare en, en, en fantasilig idé. Jeg sympatis er sympatisk og klart og tydelig. Du bør jo høre, klare å høre. Har vi begynt å nærme oss en slags... Uh... Hvis du skal ha en kortere episode, så, så kan vi, Seidus sånn. Ønsker, vil du droppe overskriftene og alt sammen? Vi um, har jo en del igjen her sånn nå, men, men det er jo kanskje ikke... Det kan du, hvis ikke det er høyaktuelt Hvis ikke det som min overskrift Så tror jeg rett og slett Jeg tror vi kan rett og slett ta det i overskriften og, og så ser vi hvor vi er etter det For vi kan vel melke litt det der Det kan så, vi kanskje melke litt Begynn ja. med en du, overskrift Og så hopper vi over da Road Rage Og Sotbil Jag kan for så vidt bare inn. Veldig, veldig fort. vi bara skjuter det. Det gör det lite senare då. Gör det helt på slutet bara. Nej, det är bara väldigt väldigt kort sett. Det är väldigt väldigt kort sett. Det litt, det er kort setting, ja, stedet, det är riktigt det. Nej, det At det. Er... Det, det. <laughs> det finns en typ menneske som jag hatar mer än folk andre, flest det? har, har... har... har... har... svarte har hatar, jag vågade den det på 1700-talet. At det finns någon folk som kör veldig, veldig sent, i en felt. Mm -hmm. Og så kjenner de to felt, og så spiller de på, så tror jeg de har blitt vettugget, og så tenker jeg at de har bare gremt så vekk, så hadde kanskje surfa på internetet. eller et eller annet, så de på, så høller med meg bak de, og så kjenner de tilbake til en, felt, en felten igjen, og så bremser de frem og ned. Det er den verste type menneske jeg kan mig meg, faktisk. Ja. Sånn, det var det jeg skulle si. Når du mener en felt og to felt, så mener du sånn at, det, at det er en fil i hver retning, en fil i hver retning mm. Det gjør Det er veldig få veier Det er bare en felt uh, du har uh, Jeg skal jo veie, faktisk Det er ganske mye smale veier rundt her Ja, Med det er faktisk Ofte i farts ja, Det er helt sykt Hvor håper, du kan kjøre ja, Er ikke det bare runt her da Hvis du skal den der Ålofjærveien uh, Eller hva det er for noe uh, Der er det to felt Altså en felt To felt Det er to i veien Det er stribe, Ja, ja. Men mener jeg mener at det er noe smalt sånt. Nei, nå har jeg hørt deg i Var det Norge og Japan eller noe sånt Som kanske kanskje de eneste landene i hele verden Men Google skriver veien, resten er kvide Kan være, jeg drømte det jo ja. Så stryg det som ikke passer Fem overskrifter, VG Melle I dag Ikke i dag jeg, jeg, jeg har jo holdt på å samle overskriftene siden forrige episode Så det at uh... Men i alle fall, derfor mister du brunfargen på flyet Altså, flyet blir bleikere, uh, din Nei, min egen, ja. Og det forklarer jo jævla meg for min del. For du flyer jo som, mye. Jeg, jeg, jeg fly ikke så mye, men de ganger jeg vet, har vært flydd, flydd og besøkt et... De gangene du har vært brun, så har du også flydd. Så jeg har jo flydd ja. i etterkant, ja. Det er sant. Og jeg ender jo som regel opp med å bli mørke kvidd. Mm -hmm. Nå er jeg ikke jeg med inn på ferie. Og endelig så jeg, herregud. For jeg har liksom følt meg litt sånn tan sånn da, på, på ferie. Og så er det faktisk bevist, nå er det jo etter VG+, da, så jeg vet jo ikke helt hvorfor, men at det, at det finnes, at det fenomenet miste brunfarget på fly, det finnes, setninger finnes i alle fall. Ja. Det, valfall, i alle fall, det hører lenge for meg. Så vil jeg en, en, ha en liten quiz til deg. Det mm, er klart. På det bildet her, som mm. clickbait, tror du VG hadde brukt en mann som hade mistet brunfargen sin? Eller en dame som ikke hadde gjort det? <laughs> uh, den damen har hun på sig... Litt klær, eller ganske uh, mye klær? Det se, for du har mest profil. Men det var så kult som å ha det solverende. Det har vi også pene damer. Dere kan brukes til ganske mye markedsføringsarbeid. Det skal dere ha. Jeg er aldri ståst på, og hvorfor ikke folk ringte til meg liksom, og spørt, vil du kan vi bruke tryden nytt igjen? Det, det er en par-tre aspekter på deg som gjør at ikke det ikke passer. Ja, reis til Irland nå, du, for eksempel. <laughs> ja. ja, neste årsskift. VG, Mellarho... Norsk atomforsker tror Nordkorea har klart det alle fryktet Så tänker man i helvete Finner du det der det er nå? Er du, er du atomforsker? Og så du det har jo farme stått i, i, i All verden Vennesla-posten har jo meldt om Nordkoreas uh, atom uh, Men hva er, de, hva er vi frykter at de kan nå? At de har atomvåpen og kan skyde Atomvåpen har vi land. sett at de har hatt okay? Det er jo det jeg men, sier De har jo litt dårlige atomvåpen Åh <laughs> Det kan jag få det. Gud ske så. Och så med mig atomvapen, men jag har inte raketten till som vi kan bara kasta det. Ja, det bara ju sliter lite med raketterna sina, men kan jag. Nå sentribon i natt et ett rätt överhuvud över Japan. Varför nu då? Du du, du nyheten, ja, jeg har du slutat läsa nyheter ändå då? Det är lite nyheter om dagen. Det är ju tredje världen ska jag stanna ju på randen här. Jag är ju rätt utanför här nu har varit att ha hamster hermetik och ja, i sorto för jag kom hit så satte jag ju jag läckte en sån en box med brun lapska så här och serverade för reste. Ska jag sparka den? Den då i alla fall på sin netten upp. Ja, rätt <går> avrätt. Ja, det med en gång men för jag har fått mig lite sån Nordkorea Ja, men så går det inte leds. Alltså inte ju. Nej, så långt undan. Mig har ju trängt att passa boss så. Ja, farlig. Han er ju en stödig barriär mellan oss och och tal ja. Eh och så ska spille spela bollen lite över till dig efter ett sakt ansetning här. Eh mm -hmm. VG psykologens svarar. Ja. Det är vännen min profil. Ja. <laughs> det var det svar. Det det är han. <laughs> så tänker jag jävla rar ting och så lurar på. Ja, dig bara spörrar igår. Ja. Eller vil du lagt ut någon sån lockemat, alltså sett om man Kleder du som barn, for eksempel, og ser om man så godlig på det. Ja, men du har jo barn, du. Du kan Nej <laughs> <laughs> Nei, uff. Nei, uff, jævla siden. Men i alle fall, eh, jeg håper ikke dette her er ett utbredt problem. Mm. At folk er rundt og lurer på en vennlig problem. Men min, det, hvis det er noe, da, som på en måte... Eh, det her er jo... Altså, her er jo uh, er mange, la, la oss si at du, det, det å prate om dette her er litt som å gå i et hus som har vært forlatt i mange, mange hundre år. Og så nå er det på vei, når du gått opp trappa, og ja. så skal du ut og gå eh, i andre etasje, og du er ikke helt sikker på om gulvet er, eh, om tåler vekta di. Det er så, jo en kjent følelse for mig ja. <laughs> ja, bare. <laughs> bare <laughs> Vel, men uansett da, det, man, man må passe seg litt. Ja. Så, jeg tenker jo vis at man kan bare helt uoppfordret finne noen sånne... Eh uh, detta du se att eh uh, visst vem den visst du misstänker att vem den är uh, lite ovanfärlig avväg plus och köra. Nej, avväg jag köra på väg plus. Ja, att att det måste köpa såna ja, information och och de bara känner sitt uh, sitt mandat, sitt mandat rätt ja, har et samhällsuppdrag så uh, det är ju säkert viktigt och ja. uh, få det på plats. Det blir mer väg här nu, men Facebook kommer en sån et, ett et, heter det for nå. En sån en, en, en pop-up sak som kommer på, ja. Fake news. Eh, troli. I ja, all högre grad vill jag säga. Eh, där en, en link till sån Curious Mind-magasinen. Ja, vel? var då länkat till det der, til Jag tryckte inte på, för jag syns jag det var en förfärlig grej som häslig, käslig en ting att påstå. Mm. Det sto rett slett, det partners Det var det på engelsk da, som du hører ja. Partners, det er engelsk, engelsk Partners who fart in front of each other Are more likely to have a long relationship Stefan Vågåsen Vi kommer til å oppleve en storm Av samlivsbruddet i fremtiden Ja, i fremtiden Ja, fra meg nå hvis folk begynner Å ja, vi begynner å fise for vandre Ja, du tenker at det er et sånt men... Jeg hadde flyttet på dagen Jeg hadde gitt <laughs> vekk nøkkel og hus og leilighet og Hytte på Hovden og allt det har ju det framme. Ska du ha du ha det, det sån uh, fisefritt alltså? Jämnt jag kan kan ju gärna släpper knippe i en skål. Man man något det, <laughs> <joneske, eller? laughs> uh... det deiligaste med att ha med ha en sån partner över lång tid är ju det att du kan ni lite peng i det där att du kan faktisk Ja men så ska du kan uh, sex med välkomna inte på. Ikke, ikke rett etterpå <laughs> Nei, i, i alle fall ikke rett etterpå Og ikke det neste ugan-tanke, heller Der, jeg, jeg vet det jeg har fått jævla mye tyden opp igjennom Har du for fått dette. tyden opp igjennom? Ja, for at jeg synes dette her Men jeg synes bare det, synes det, er det er også, Man trenger ikke fra dag igjen Men det er ikke det at så jævla Nei, for i helvete Ikke etter ti år heller <laughs> Men uh, Det er ikke det at jeg skal være så jævla picky Og si at det skal bare være så Men akkurat, jeg synes det er litt kasselig Men nå, har, altså, nå, er, det litt, er, det nå er det noe gøy her Nå må jeg høre. Ja dette er litt gøy Fordi at per dags dato da Per dags dato. Så er det forskjellig sivilstatus På deg og meg Sånn Offisielt i hvert fall Ja Ja Ja, ja ok ja. Fortsett du Og Du med din innstilling Og jeg med min innstilling du Burde bytte om egentlig Nej Nej. Jeg har jo litt mer sånn Du mener at du har rett Ja ja, ja, du har jo litt mer over på i det ene forholdet enn det jeg det andre da, men... Ja, jeg tror var det skar så det ho feis, altså. Så nå er det farme nok, nå holder du det. Nei, uh, ja, nei, det kan... Men, men som jeg skulle til på påpeke her, før du begynte å avbryde meg, at jeg, jeg, jeg ser på henne, jeg skjønner at det er <denH2> enger, jeg skjønner det <åtetyk> er rart, men vedkommende, hun kan jo pelle seg nesa, og knipse busmen. Men er det det at det kommer gass ut av anus? Jeg synes det, Asså ja, den ljuden vet ju den ljuden är från. Det är liksom. du vet du kan kjøpe en sån liten dräkt. Men ja, du kan putta upp i upp i Det kommer att tängs köld. Ja, så bara siver bare luften ut. Du får sån illa. Ja. <laughs> Såg att at det bara puttar ut. Ja. Den, den kunne ha trengt seg selv av og til, det er tung så altså, våkne opp søndagsmorgen, så ja, men... Ja, ja men det er altså, bare dårlig ånd, det hele <laughs> greia, men... Lukte, jeg lukter bare sånn. Føtterstid. <laughs> nei, men hvis at du, mennesker hadde, ikke hadde lagd den lyden, så var det greit? Nei, jeg tror... Nei, det er kombinasjonen, jeg vet det er for noe. Det er, liksom, det er noe fra en siden som ikke trenger ut, tenker jeg. Jeg synes jo promp er ustyrkelig morsomt. Ja, jeg, synes jeg synes det synes, fantastisk gøy Lyden er gøy det, ja. Lukten er jo gøy Det lukter jo så vondt ja, grader, men det, det, jo det, helt, det lukter så du får det i halsen Når du kjennes magen av det Men, men jeg, jeg er til dels enig Jeg, synes, jeg, synes, jeg kan jo le av en, en god fis ja. Og en god Eller en fis med god lyd Og kraftig lukt jo, For meg er det mannepoeng Men da skal han helst si det er en kompisgjeng Uh, liksom ja. Jeg er ikke interessert at uh, et, uh, et potensiell ny ekskunde Skal, skal syne å fise med i, i, I tryen holdt på oss Heller for sånn er det Jeg vet jeg ser på det ja. Som sagt hun, hun kan spy på meg heller det, det hadde faktisk vært med bedre Åh Det er ikke ganske hvor det er sånn spy Det er det heller det Eksj. Men det gör nu. Kaste ordflodet direkt. Kaste ordfloden. Sa, sa direkt. Ja. Ja. den sista er Den strengt är väl tatt inte en overskrift Det er väl en liten sag och det är en lite jag ska inte prova man för det är en ganska allvarlig sak. Det var ju stor politiaktion på en plats på landet igår. Eh, en dam som var var funnen död. Nei, det, det ble blåst blå veldig opp at hun gikk med sånn Jeg det er på tynn i seg Men det som var greia det var, Jeg tror det var søndagskveld De fant to kone Og hele nattemann da Hadde de jakta på gjerningsmannen Som viste seg å være ekte mannen, da. Dette, Det da Som det alltid er? I, i 11-10 tilfellet, ja Ja Men her, det som var greia her da, var det, det Var, var de ikke gamle? Var de ikke i slutten av 60-årene? Da tenkte jeg Da du bitt i med ø <laughs> ja, ikke... ser Se de gifter sig da Når de var et par 20 kanskje Ja og så har han gått, ja ja, men i alle fall For alle er det, som man sier, tragisk uh, sak da Men eh, Søndag skal leide hele natta Så fant de han Drøye meter fra stedet mm. Det er ganske, det er litt leit Det er bruke... synd at ikke jeg kan på en måte få slippe fri Her i, uh, ja. i alt annet <laughs> altså, Ja, det er, vi må Pass oss, det er tragisk, klagefalt Det er vi med på, det vi med på. Vi med det. Men, men altså 100 meter 100 meter Men det er langt, hundre meter hver vei Alle veier det blir kort 400 meter det, det blir 400 meter då vet du. Nej, för långt. Ja, jag ser den. Uh, ha en bitte, bitte liten det blir en uh, det skulle hade varit ett land eller någonting då. Eh, jag på PGA siste At uh, tydligvis Palmesus Og Kristiansands uh, sørlands sommar har varit en succé av de sköldarna. Är det det? Pärdre kan meddela om vanvittig stor på gång. Klamydia-testing i Kristiansand Ja, du Det er ikke det at det der er pågang på klamydia-testing Det er ikke stor på pågang på klamydia-testing i Kristiansand Det er vanvittig Stor på pågang på mm. klamydia-testing i Kristiansand Det har vært en festivalsommer Det har altså. vært en bra festival festivalsommer, tydeligvis Men hvor Hvorfor er folk så skittende? Nej de må jo få vaske seg under livet Ja Svært lite ja. Hvis du går rundt og bærer på det der Nei, ja. Så kød og så svid Det er ikke alltid de gjør det da Det er noen ganger har hørt Dette er jeg faktisk veldig dårlig på uh, Jeg har en kompis som er jævla råd på kunnssykdomme Han ja. kan med om det Men det skal jeg faktisk ikke imte fram på Nei, det der må folk bare gå og sjekke det ut ja, Er det ikke noe sånn at du skal faen med ha et sugrør i urinrøvet Jeg hadde jo faen med heller gått rundt i resten av mitt liv Min venn fra videregående Patrick Han trodde han skulle sjekke på en <laughs> på en sånn, uh, La oss kalle han Patrick Ja, la oss kalle han Patrick han, han trodde han gikk på en sånn smel, ja Og det var jo uka før Eller uka før de bare fant ut at de, at de kunne bare ha en pisseprøve Så skulle Ei. han teste Og da blei det jo den der Q-tipsen, ikke sant? Som du måtte tre oppi Og så og det er det sånn at du, du må skrape godt for å få med deg litt liksom, sånn innmat Før at det skal testes men jeg vet ikke han skulle teste seg på syfilis Eller et eller annet sånt der Mannen skulle aldri tro han Kusma, kanskje Ja, det kan jo være Men, men uh da, da kan jeg bare slå fast at du har blitt lurt jævlig godt Hvis du gjenger og tror at du har kusma Og du blir skrapt på innsøver og innrøret ja. Så den det en med humor Ja, du, vi har jo snakket om sånne leger her før Som har uh, alternative måter å bane ting på For eksempel ja. han med fingeren Han ah, med fingeren vår venn med fingeren, som vi <laughs> det var, en finger opp rumpa. Det yes. løser det er alle sant. problemer. Er vi i mål da? Vi, Steffen Morgårsen, tror jeg har på ganske nøyaktig en time sti. Ja, ganske nøyaktig i cirka en time. Ja. Adieu.